Ma ilyen lesz szó, ilyen ítéletről, tudjátok, ilyen dóránás. Nem. nem, nem csak ítéletről lesz szó, lesz szó másról is, remélem, kegyelemről is. Szóval, múlt héten volt egy példázat, amit tanított mert ez a szőlő munkások példázata közül az egyik olyan, amelyikben szőlő munkálkodásról van szó, de az egyik fiút, illetve két fia van a, egy embernek, és megkérik mind a kettőt, hogy menjenek el a szőlőbe. Az egyik azt mondja, hogy elmegy, de mégsem megy. A másik azt mondja, hogy nem megy el, de aztán végül is elmegy. És ez egy olyan történet volt, amikor arról szólt, hogy Isten hív az ő munkájába, mindannyiunkat. Isten hív az ő tervébe. Lehet menni és követni ezt a hívást, de lehet visszautasítani és lehet passzívnak maradni. Magyarul ki lehet maradni belőle. Pedig, hogyha valaki megy megy arra, amelyre Isten vezeti, engedelmes, akkor az mindig a hit növekedéséhez járul hozzá, mindig egy áldott állapotot jelent. Ma pedig egy olyan dologról lesz szó, ami szintén Isten tervével kapcsolatos, csak itt nem egy passzív, nem egy passzív viselkedésről lesz szó, hanem egy aktív viselkedésről lesz szó. Isten tervéhez viszonyulhat az ember aktív módon, kétféle irányba. Az egyik irány a, az, amikor engedelmeskedünk Istennek, és megyünk vele. A másik az, amikor ellenáll valaki Istennek, és, és fellázad Isten terve ellen. Kerestem sokáig egy, egy ilyen úgynevezett lúzer történetet. Ismeritek ezeket a történeteket? Luzer történeteket? Van egy ilyen díj is, ez a Darwin díj, az azt jelenti, hogy a saját maga hülyeségével valaki a emberiség génállományából kiszelektálja a saját magát, akkor az kap egy úgymond Darwin díjat. Hát ez egy elsőre ilyen viccesnek hangzik, meg viccesen is írják le a történetet, de ezek mind, mind megtörtént esetek, és ezek az emberek halálával végződnek. És van egy ilyen történet is, amelyik van egy ilyen történet is, amelyik arról szól, hogy egy rabló banda valahol, nem tudom melyik kontinensen, talán Amerikában, azzal foglalkozott, hogy az autójukkal megállásra kényszerítettek más közlekedőket, és mikor azok megálltak, akkor kipattantak öten-hatan az autójukból, és kirabolták azt a... Azt a megállásra készített járművet. Na most egy alkalommal szintén próbálkoztak ezzel, csak ez egy marha szállító kamion volt, de állt a keresztbe, és a kamion akármennyire is próbált fékezni, elsodorta a, ezt az autót, és a hatból öt ember meg is halt ott a helyszínen. Sokkal viccesebben van ez előadva, de a mai tanításban is lesz egy lúzer történet pedig egy olyan lúzer történet, hogy van egy kő, amiről beszél Jézus, és ez a kő ez tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy házat építsenek rá, mert stabil, masszív, hogy házat építsenek rá, és a, az építők, akiknek a feladata lenne, hogy szakszerűen megítéljék, hogy mire jó ez a kő, ők azt mondják, hogy hát, ez nem, nekünk nem kell, ez nekünk útba van, ez nekünk nem kell, saját elképzelésünk van, félredobják, de Jézus arról beszél, hogy egyrészt annak a háznak nem lesz alapja, mert ez a kő az azért adatott oda, hogy alapja legyen, másrészt meg később hasa fogtok esni benne, el fogtok botlani benne. Ez is egy ilyen lúzel történet. De nézzük, ha már így sikerült néhány dologgal felcsigáznom meneteket, elolvasnám a Máté Evangéliumának a 21. fejezetében a 33-as verstől végéig az a Címe egyébként, hogy a gonosz szőlőművesek. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített benne, azután bérbeadta munkásoknak és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megkö megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldt el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg, és azután milyen lesz az öröksége? Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon, ha megjön a szőlőúra, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Soha sem olvastátok az írásokban, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kőre esik, az szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották a példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert azt profétának tartotta. Imádkozzunk. Jézus, kérlek, te bonst ki ma előttünk, Uram, ezt a példázatot. Köszönjük, Uram, hogy, hogy neked ezzel egy üzeneted van ma számunkra. Jézus, kérlek, áld meg az én nyelvemet is, hogy... Azt szólja, ami a Te üzeneted, ágy meg mindannyiunkat, Uram, hogy lássuk ma a Te jóságodat, lássuk ma a Te tervedet, Uram, lássuk a Te gondoskodásodat. Jézus, és hogyha van valami bennünk ma, amit, ami, ami nem belénk való, van bennünk valami lázadás, tiltakozás, Uram, Te hozd ki, és, és Uram, hozz egy gyógyulást azáltal, hogy, hogy letesszük eléd. Amen. Szóval Isten tervéről van szó ebben a példázatban. A szőlészet az egy nagyon jó példa, mert ahogy a példázatban is olvassuk, ugye megvásárolt ezt a területet, bekerítette. Ez nem is kis dolog, ugye régen nem ilyen vaskerítésre, hanem szépen nagy, hatalmas kőkerítést építettek. Épít bele egy sajtót, egy ilyen bort, réselőhelyet, őrtornyot. Ez azt mutatja, hogy Isten egy ilyen csodálatos tervet hozott létre az emberiséggel. Ennek a példája ez a szőlős gazda, aki szintén egy ilyen full extrás szőlészetet hoz létre. És a szőlő művelés helyszíne az mindig a, a szőlőtermő föld az mindig a munkának és a termésnek, az áldásnak, a befektetett munkának, a gyümölcsnek és a gyümölcsel kapcsolatos áldásnak a példaképe. És a szőlő egyébként egy ilyen példa Jézus példázatai között, ahogy a hasonlatot használ mindig a lelki termésnek a példája, ugye, ahogy a szőlőtő példázatot ismerjük, hogy maradjatok bennem, és én ti bennetek, ugye, ha kapcsolódtok a szőlőtőhöz, akkor gyümölcsöt hoztok, és termést hoztok. Ugyanakkor a szőlészethez nagy hozzáértés, gondosság kell, tehát nem egy ilyen dolog, hogy csak így, hogy így az ember úgy tudom én, mint a kereskedelmi láncokat csak így hozok, veszek valamit, hanem ott tényleg oda kell figyelni a termésre, hozzáértés kell hozzá. A szőlő, a bor egyúttal a Bibliában Jézus vérének a kiontása ennek a jelképe is, illetve maga a bor ahogy készül, ugye, hogy ahogy a szőlő levét ki kell préselni, ki kell nyomni, az mindig a megpróbáltatás, a szenvedésre utal bor kisajtolása. És Jézus, ugye, amikor az utolsó vacsorán mutatja a kejét, hát azt mondja, és bor van benne, azt mondja, hogy igyáltok, ez az én vérem. És az a vér kiontatik a bűnök bocsánatára, és élet és áldás lesz belőle. Azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van. Aki vissza az én véremet, és eszi az én testemet, annak örök élete van, ezt mondja Jézus. Isten terve az emberrel az üdvösség. Mióta az ember bűnbe esett, és azért nem lesz nagyon hosszú a tanítás, de mégis Ádántól és Évától kezdem. Szóval mióta az ember bűnbe esett, azóta Isten Fáradozik azon, hogy megmentse az embert. És létrehozta Isten a csodálatos tervét. Ennek egyik ilyen fontos tényezője maga a törvény, amit létrehozott azért Isten, hogy egyrészt egyfajta társadalmi törvények szerint éljünk, másrészt pedig meglássuk azt, hogy mennyire nem vagyunk képesek olyan tökéletesek, olyan szentek lenni, mint maga Isten, mennyire szükségünk van Istenre. És Isten gondoskodott a törvény mellett áldozató, áldozatról is. Tehát Isten nem azt mondta, hogy tartsd be a törvényt, is, és különböző módszereket hoz, hogy betartod a különböző szabályokat, hanem Isten azt mondta, nem tudod betartani, ezért adok neked áldozatot. És gondoskodott a templomról, ahol az állatokat feláldozták, és aki ugye a állatot vitte, és áldozatot mutatott be, annak a bűne megbocsáttatott gondoskodott Isten profétákról, ugye a, ebben a példázatban azok a küldöttek, akiket ugye a szőlős gazda, ugye ő Istennek a e, képe, és a küldöttei, ezek a proféták, akiket elküld, hogy a nép e, Isten terve szerint viselkedjen, és Isten e, nek, megadja azt, amit e, ami tisztességes. Szóval ezeknek a profétáknak a Példája ezek a pár küldött, akiről itt szó van. És Isten gondoskodott prófétákról, hogy az ő üzenetét, az ő elhívását, azt az iránymutatást, amit Isten mutatott, azt meg tudja üzenni emberi nyelven, emberek felé. És legfőképpen azt az üzenetet megértsék, hogy lesz majd egy tökéletes áldozat, eljön a messiás, az igazi felüdülést hozó, és Jézusra tudjanak ezek a proféták mutatni. És végül elküldte Jézust, tulajdonképpen Isten tervének fénypontjaként eljött Jézus. És hogy láthatjuk, hogy a el, elcsigázott és elnyomott nép megtalálja Jézust, és meglátja azt a csodálatos áldást, amit Jézus hozott, Ugye láthatjuk, hogy Jézusnak milyen nagy követői vannak, és főleg a szegény elnyomott nép köreiből, és most nem feltétlenül azokra gondolok, akik ugye a nagy mennyiségben követik, mert a mennyiségre ugye Jézus azt mondta, hogy ti azért ötezer embert ugye megvendégelt, és követték őt, azt mondja, hogy tudjátok miért jöttek után, nem a kenyerek miatt. Nem ezekre az emberekre gondolok, hanem azokra például azokra az elnyomottakra, akik mondjuk, utcaláinként, parázna nőként élték a, az életüket, és, és Jézus felemeli őket, és, és megbocsátatnak a bűneik ezeknek az embereknek, azok a vakok, azok a bénák megkötözettek, akik tömegszámra gyógyulnak meg, és Jézus ö, bemutatja azt, hogy ilyen Isten, a, ilyen a szeretet, ilyen az, a, az az Isten, aki a ti Istenetek és veletek, Terve van. Itt van a lázadás. Picit, picit meg kell érteni a történelmi hátterét ennek az egész dolognak. Ugye, Izrael vezetőihez szól ez a példázat. És ezek a vezetők arra lettek volna hivatottak, hogy mikor megérkezik Jézus, akkor rámutassanak. Ugyanúgy, ahogy keresztelő János, ugye csomó ember követte őt, és azt mondta, hogy tudjátok, most mikor megjelent Jézus, én nekem kicsinek kell lennem, nekem el kell tűnnem és ez így is történt. De őt kövessétek, nézzétek őt, kövessétek őt, ő, ő az, akit vártatok. És ezt kellett volna egyszerűen vezetőknek is tenni. Ugye, ahogy a példázatban van, hogy majd a fiamat csak megbecsülik, őt csak felismerik majd. És mi volt itt a probléma? És mégse így történt. Nagyon jól kialakított vallási rendszer volt. Ugye a pénzről volt szó, egyszerűen. Hozták az emberek az áldozataikat, és ezek a templomi váltók, ezek nem csak ilyen kis szuvenírárusok voltak, mint ugye manapság van sok ilyen templomba, hogy bemész egy jó kis kegyhelyre valami nagy régi templomba, és akkor kaphatsz ilyen Mária képet, buthát, meg minden kutyút, minden vackot, Halmbács elnézést, hogy a kifejezésért, de nem, nem, nem ez volt a ö, pénzváltóknak a lényegem, az, hogy ez egy üzletszerű átverés volt, hozták a áldozatot, ugye azt mondták az embereknek az áldozatot, hát ez nem jó így, meg stb. Vegyél inkább tőlünk, és akkor jó sok pénzért ugye ö, Lehetett kapni, jó drágán, és akkor az emberek szépen csúnya kifejezéssel szólva tejeltek nekik, és ez egy jó kialakított kis rendszer volt. Jó kialakított rendszer volt, ugye, hogy hoztak különböző nagyon aprólékos szintet, tökéletesen betarthatatlan törvényeket, és úgy viselkedtek, mintha ők ezt be tudnák tartani, és ezzel így kiemelték magukat az emberek előtt így föl néztek rájuk az emberek, és így vezetőknek fogadták el őket. És jön Jézus, aki az egészből, egészből ki akarja hozni az embereket, ki akarja hozni a, a rabságból az embereket, ebből a nagy átverésből, és ezt felismerik a vezetők is, és ezért fognak össze Jézus ellen, ezért lázadnak föl Jézus ellen, már többször is, ugye, ha valaki olvassa az evangéliumokat, akkor lehet ö, olvasni, hogy a zsidók, akik ugye ö, alatt ezt, ezeket a valási vezetőket kell érteni, el, el akarják tenni útból Jézust, meg akarják ölni. Féltették a hatalmukat, féltették ezt a jó kis kialakított rendszert. És ugye még egyszer, pont, ezeknek, pont ezek a vezetők, akiknek az lett volna a hivatása, az lett volna a felelőssége, hogy rámutassanak Jézusra, és Jézust segítsék a nép felé, és mégis Jézust megölik. Ez is egy aljas módon történik, saját törvényeik szerint is törvénytelenül folyik le Jézusnak a pere, és olyan nagy bátorsággal ölik meg, hogy nem is akarják megölni, hanem ugye odaadják, oda lökik a rómaiaknak. Persze hát a rómaiaknak se kell több ugye ők is azért szívesen hajtanak végre mindenféle ítéletet. Ugye látható, és a római katonák is leköbdösik meg, heccelődnek Jézussal. Bekövetkezik Jézus halála. Ez az a pont, amikor elvetik a sarokkövet. És mondhatnánk azt, hogy akkor itt vége a történetnek. Hiszen a sarokköt elvetették, ebből már sose lesz jó épület, hát dehogy is nem. Hát ahova elvetették a sarokkövet, ott lesz egy másik épület, és ezt kell megérteni, hogy Isten terve, Isten munkája megy tovább. Isten viszi tovább az őt ütvervét. Jézus a harmadik napon feltámad, fölmegy a mennybe, és elküldi az ő szent lelkét, pünköstkor, és erről a Momentumról, erről az eseményről úgy beszélt, hogy ez, ez egy sokkal jobb, mint amikor én voltam itt, mert a Szentlélek ki tud áradni mindenhova, az nem egy testben megjelent Isten, hanem a Szentlélek sokkal nagyobb dolgokat fogtok végezni, ezt mondja Jézus. És milyen nagy az Istennek a kegyelme, hogy először, először magának Izraelnek jelenik meg. Ugyanoda, ahol Jézust megfeszítették Jeruzsálemben, ott, ott töltetik ki a Szentlélek. És hogy mert is tanított erről múlt héten, Isten véget vet az addigi áldozatnak. A templom kárpitja ketté szakad, és ugye 40 évvel Jézus halála után pedig az egész templom szét romboltatik. Talán már többször hallottátok, ugye, de elmondom most is, hogy Felgyulladt a templom, és a, a benne lévő aranydíszek, burkolatok azok befolytak a kövek közé, és így vált igazá az a profécia, amikor ugye Jézus azt mondja, hogy bizony itt kő kövön nem marad, és azért szétszették a templomot, hogy le tudják kapargálni. Kőről kőre szépen szétszették egyesével a templomot, hogy le tudják kapargálni róla az aranyat. És véget vet Isten ennek a korszaknak. Nincs értelme. Nincs értelme azt a házat tovább építeni, aminek nincs alapja. Aminek az alapkövét elvetették, visszautasították, azt meg kell állítani. ebből az épületből soha nem lesz semmi. Annak nem lesz értelme. És a lázadásnak a vége így egy bukás. Mi van ma Izrael-el? Még mindig azon dolgoznak, hogy visszaállítsák az áldozatot, hogy hogy lehetne azt a templomot újból megépíteni, hogy újból mehessen az áldozat. És hallottam egy nagyon döbbenetes dolgot, Itt kiírtam egy internetcímet is egyébként, hogy az Ézsajás 53, tudjátok, amikor egyértelműen Jézussal mutat a szenvedésre, a fájdalmak férfiára, hogy ő hogy fog szenvedni a népért, és hogy fog megdicsőülni? ezt, ezt nem, nem igazán olvassák föl a zsinagógáikban még mai nap sem, mert annyira egyértelműen, annyira tisztán mutat Jézusra. De visszatérve, a Szent Lélek munkája nem áll meg, Isten munkája nem állt meg, és a pogányok közé ö, ment Isten, hogy azok, akik addig ö, ellenségei voltak Istennek, azok, ö, azokat ö, megtérítse, azoknak örömhírt vigyen, és azok beteljesítsék, és beleilleszkedjenek Isten tervébe. Az Efézus 2-ből olvasnám a 11-22-ig, ez nem lesz most kivetítve ide. A Pál, emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül életetek, éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben, az Istennel miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk, mindkettőnknek egy lélekben az atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára,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 Júj, Amen! Szóval a 19 verstől kezdett el szólni ez a valami. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik és szent templommal növekszik az úrban és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Tehát ez a sarokkő az azt jelenti, hogy Isten terve megy tovább, mind a pogányokat, mind a zsidókat meghívja, hogy kövessék őt, és egy csodálatos módon viszi tovább Isten az ő munkáját. De ha csak más nem gondolunk, mi magyarok, ugye valahonnan keletről, különböző elméletek vannak egyébként, hogy honnan, mindegy, valahonnan keletről kerültünk ide Európában, Európába, de milyen nagy áldás, hogy, hogy belekerülhettünk egy olyan környezetbe, ahol kereszténység van. És én mindig-mindig is ezért hálát adok Istennek, hogy, hogy így én is keresztény környezetbe, Tudom, sok minden visszásság van ugye itt a történelmi kereszténységgel kapcsolatosan, de mégis milyen áldás ez. Na de ugye Európa megtér, Európa keresztény lesz, és mi van ma Európával, hol, hol van ma Európa ebbe a, a tervbe? A nagy európai missionáriusok, a nagy keresztény vezetők, nagy keresztény országok, hát nincs ilyen, nem hallunk erről, Ennek, Ugye az ellenkezőjét halljuk, hogy a liberalizmus, az Isten ellen való lázadás terjed. Ugye most már egyre több egyházban azt halljuk, akik korábban hatalmas ébredések, helyszínei voltak, hogy homoszexuálisokat adnak össze, és nem teljesítik azt a küldetést, amire Isten elhívta volna őket. Itt a nagy kérdés, ugye azt mondja Jézus a... Ö, zsidóknak, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és másnak adatik. Nagy kérdés. Érdemes lenne a választ is megtalálni rá, hol van ma Isten országa, ki é? Ki é ma Isten országa? Ki az, akire azt mondja Isten, igen, te, ti viszitek ma a stafétát, és ti teljesítik be azt a küldetést, amire elhívtalak benneteket. Személyességgel terelve a dolgot. Gondolkodtál már azon, hogy mi Isten terve a te életeddel? Vagy éppen a környezetedben. Mi munkálkodik itt, tatabányán Isten? Mi munkálkodik a te családodban, Isten? Mi az, ami felé akar vezetni Isten? Mi Isten vágyait, és mi az Istennek a terveit ezen a helyen? Még egy ö, aspektusra szeretném ugye felhívni a figyelmeteket, hogy Isten többször kopogtat, ez egy csodálatos tulajdonsága Istennek, hogy, hogy ö, többször kopogtat, elküldi először az egyik szolgát, aztán küld még többeket másokat, erősebben kopogtat, és végül egy nagyon végsőt, egy nagyon nagyot kopogtat, hogy van-e olyan dolog az életedben, ahol megértetted és tudod, hogy kopogtatott Isten már egyszer, vagy egyszer, már akár kétszer is kopogtatott Isten. És vannak a döntések. A lázadás az egy döntés. Vele vagy ellene. A lázadás ugye az nem egy finom műfaj, az nem egy... Nem egy ilyen elburkolható dolog. Ott, ott, ott nyilvánvalóvá válik, hogy vele vagy, ellene vagyok. Jézus ellen vagyok, vagy Jézussal vagyok. Sokszor ugye a keresztények próbálják ilyen, ilyen kegyes burkolt formában a lázadásukat csinálni, de nem lehet. Végén kijön, és egyértelművé válik. Nem lehet burkoltan lázadni. Valahol ki fog borulni a Bili, így szokták mondani. Ilyen okai lehetnek a lázadásnak. Néhány bibliai példát, nem fogom felolvasni a bibliai helyeket. A pénz. Volt egy ö, testvérpáros, Élinek a két fia, Hofni és Fineás, akik ugye arra lettek volna hivatottak, hogy áldozatot hoznak az emberek, és mint papok, ők segítkeznek, és csinálják az áldozat bemutatást, és ebből ők hamar meglátták, hogy milyen jó kis bizniszt lehet csinálni, hogy lehet saját zsebre dolgozni, és Isten kiírtja ezt a két embert Izraelből. De a lázadások a, a dicsőség iránti vágy is lehet. Ennek az egyik példája a Saul, akinek ugye az lett volna a feladat, hogy Isten utasításait követve Harcoljon és vezesse Izraelt, és ugye saját ö, dicsőségét tartotta fontosnak, és saját döntéseket hozott Isten ellen, és ő is elbukott. De egy lázadási pont lehet a szexualitás is. Ugye egyik ilyen bíra, Sámson, akinek az életében többször is ott volt az ugye, hogy ő egy názir, egy ö, Istennek Féretet, fél, szentelt ember volt, de mégis ugye összeszűrte a levet és ö, ö, Delilát elvette feleségül. És ö, sokszor van ilyen ö, konfliktus is, még keresztény gyülekezetekben is egy, egy emberbe, hogy, hogy azért lázad, mondjuk egy fiatal, de lehet egyébként az idős ember is, vagy idősebb ember is, mert valamilyen párkapcsolati dologban nem, akar, nem akarja megadni magát, nem akar igazat adni Istennek, ragaszkodik a saját érzéseihez, ragaszkodik a saját elképzeléseihez, a saját beállítottságához. Vagy akár a kényelem is lehet a lázadásnak. Nehogy már nekem azt mondják, hogy én, én, én ezt vagy azt csináljam, nehogy már tőlem ezt vagy azt kérjen Isten, hogy én most ilyeneket csinálok, hogy most pénzt adok, vagy nehogy azt kér hogy időt szállnak erre. oka lehet a lázadásnak. Azt, azt kell tudni, hogy a lázadás az következménye az mindig egy bukás, mindig egy, egy túlján fogalmazok pofára esés, nem jó lázadni, nem jó Isten terve ellen lázadni. Ugye itt a, ez a kamionos történet, az említettem, hogy ezek a srácok meg, meg akarták állítani ezt a kamiont. Nem lehet. És csúnyán elbuktak. De egy jó hír, és nem szeretném itt uh, érne véget a tanítás, hogy ne lázadj fel Isten terve ellen, mert... Uh, mert elbuksz, de ez így van, hanem nézzük inkább a másik oldalát a dolognak, hogyha Isten tervében vagyunk benne, azt mondja Jézus, ugye, hogy, hogy ez a kő az Úrtól lett, és csodálatos a mi szemünkben, mert van egy stabil alap, amire ráállhatunk, Jézus. Van egy stabil alap, és vannak ugye itt közöttünk olyanok, akik régebbi keresztények vannak, a olyanok talán, akik egész frissek, vagy vagyunk, van néhány ember talán itt, aki egy érdeklődő, hogy körülbelül mi ez a kereszténység. Én bátorítani szeretnének mindannyiótokat, akik régi motorosok vagytok, vagyunk, hogy, hogy legyünk kitartóak, erre bíztat Isten, hogy fussuk meg a pályánkat, és harcoljuk meg a hit nemes harcát. A friss keresztények mindig visszagondolok, amikor friss keresztény voltam, hogy milyen lendület, milyen tűz volt, az első szeretett tüze volt bennem, és ez egy, az egy fantasztikus dolog, hogy ha ez van benned most, akkor, akkor ne hagyd kialudni. Ezt a lendületet ö, használd fel arra, hogy menj arra, amelyre Isten vezet, menj, mély, mély, menj még mélyebbre Isten ö, dolgaiban. És hogyha itt úgy ülsz most, hogy egy érdeklődő vagy, hogy hogy küzdesz azzal, hogy jézus -e az igazi út, vagy valami mást kellene keresni, vagy Jézust és valami mást kellene keresni, akkor elmondom, hogy Jézus mindennél nagyobb. A zsidókhoz írt levél egyértelmű ezenete mindig, hogy Jézus nagyobb, mindennél nagyobb. Jézus az igazi megoldás. Az összes egyéb megoldás, amit kínál a világ, azok csak ilyen, ilyen helyettesítő, illetve, illetve nem is megoldások, fogalmazzuk így nyíltan. És szokták ugye többször mondani tanítók, én is most mondom, hogy ugye van, a, van bennünk egy Jézus formájú űr, amit lehet különböző szánalmas módszerekkel, különböző szánalmas filozófiákkal, vallásokkal kitölteni, de ezt igazániból csak Jézus tudja kitölteni. Ezt a Jézus formájú űrt. És Isten munkája megy tovább. Megy tovább itt a Tatabányán is, megy tovább közöttünk, és hála legyen Istennek, hogy megy tovább. Ugye pál apostol azt írja, hogy ó, Isten gazdagságának, bölcse... gazdagságának bölcsességének és ismeretének mélysége, milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ez egy ilyen felkiáltás pár részéről a lélek által, hogy milyen csodálatos is Isten, hogy megy tovább az ő munkája. Szilárd és kemény, rá lehet állni. Aki, aki beilleszkedik Istenek a munkájába, az sosem csalódik. Érhetnek bajok, érhetnek ö, üldöztetések, megpróbáltatások, akár kicsi, sokszor kicsi dolgok ö, tudnak legnagyobb mértékben ki ö, billenteni a lelki egyensúlyunkból, de ha Jézusra állunk, erre az alapra, akkor az mindig szilárd. Sokszor szoktam látni, ilyen árvizeknél mutatják, hogy a kis állatok egy ilyen egyszerű kis pici szigetecskébe, hogy meg tudnak kapaszkodni egymás mellett, akár a ragadozó, meg a növényevő állatok is ott megkapaszkodnak bele. És jön a pici kis sziklába, mert minden megy, sodródik el, de az ott, az ott áll. És Jézus egy ilyen szilárd alap, ami, ami nem lehet elsodorni. Ha valaki meg akarja tolni, és el akarja lökni, az maga törik össze. És ezen a szilárd talajon állunk mi. És, és ezért, ezért lehetünk bizakodóak itt Tatabányán is, és, és nem, nem egy ilyen Szánalmas klubot csinálunk, hogy, hogy itt összejövünk, hogy Á, hát ha jön még valaki meg Tudjuk azt, hogy Istennek van egy munkája, amit eltervezett, és Isten a szent lelke által hív el embereket, és a szent lelke által erősít meg embereket, hogy hirdessék az evangéliumot, és legyenek az ő munkájában, és ebben, ebben legyünk benne. Erre szeretnélek bátorítani benneteket, Egyszerű dolgokról van szó, és sosem, tudjátok, én, én néha elbonyolítottam, hogy hú, hát akkor pontosan hogy, meg meg állítsuk össze a tervet, meg, meg gondolkodjunk. Néha nagyon egyszerű dolgokról van szó. Adjatok Ricsinek pénzt például. Tehát ilyenekről. Amen. Érted? Tehát. Nem, nem, kell, nem kell sokszor, vagy, vagy legy, szány, szány időt, szány időt dolgokra, szányidőt időt egy emberre, egy testvéredre. Ismerek itt olyat a gyülekezetben, akinek elég sok dolga van, de mégis veszi, veszi a telefont, és csak megcsörgeti egy öt percet, hogy hogy vagy. Tudjátok, ez is idő és pénz, de mégis, mégis Istennek ez, a, ez az akarata, hogy, hogy benne legyünk, hogy szolgáljunk a családunk felé, hogy szolgáljunk a testvéreink felé, és tudjátok, hogy szolgáljunk a város felé, Én Már így benne van a ö, szívemben az, hogy mikor lesz megint olyan, amikor ö, tudunk így a város felé szolgálni. Emléksetek talán néhányan arra, amikor elhívtuk a hajléktalanokat, milyen büdös volt az egész teremben, ugye? De mégis, mégis, ö, mégis tudtunk, tudtunk ö, hozni ö, egy kis ö, levest, és, és beszélgetni velük, hogy ez, ebbe, ebbe Isten akar vinni tovább minket, és ez az ő terve. És ebbe meg fog áldani minket, Isten. Vége van itt a tanításnak. Az egyik jó hírt szeretném közölni veletek. És a másik jó hír pedig az, hogy, hogy met itt szokott ülni, talán most is itt fogsz talán ülni, ugye, mert amikor vacsorát veszünk, és ha van olyan dolog az életedben, amit így többször Többször felhozott Isten, vagy azt éppen, hogy ne tedd, de még mindig teszed. Vagy éppen valami olyat hozott fel Isten, hogy tedd, valamit tegyél, gyere, csináld ezt vagy azt, de még nem teszed. Akkor szerintem ez egy jó pont itt az úrvacsoránál, hogy megadjuk magunkat Isten előtt, és, és engedelmeskedjünk. Úgyhogy ha gondoljátok, mert itt fog ülni, gyertek imádkozni, de akár az urvacsura után is, de szerintem ez egy jó pont, hogy határozzuk el, hogy legyen egy időpontja ennek. Mert Isten mindig megáldja az engedelmességet. És ennek a történetnek az a másik pontja, az a másik üzenete, hogy ha engedetlen vagy, akkor mindig a pofára esés jön a végén. De ha engedelmes vagy, ha mindig egy hatalmas áldás jön. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked ezt a példázatot. Köszönjük, Uram, azt, hogy te megmutatod azt, hogy milyen csodálatos vagy, milyen csodálatos a te terved. Uram, csak így ö, hozz elő, kérlek, Uram, dolgokat ma, amiben, amiben még nem adtuk át magunkat. És, és, és így formálj bennünk, Uram, engedelmességet. Jézus bennem is, és mindannyiunkban. Uram, és attól, hogy a Te tervedben legyünk pont ezért, hogy elhagyjuk azokat a dolgokat, amik, amiket nem kell, vagy haszontalan, vagy bűntenni és, és csináljuk azokat a dolgokat, amikre Te elhívtál minket, amiket szeretnéd, Uram, hogy működjenek, megvalósuljanak az életünkben. Uram, mutass utat nekünk, és Uram, hogyha valami így a, a látásunk előtt van, a szemünk előtt van, és eltakarja a te üzenetedet előlünk, akkor, akkor Uram, te tisztítsd meg a szívünket, Uram, hogy, hogy tényleg tudjuk látni a te dolgaidat, a te üzenetedet, Jézus. Vid véghez ezt a munkát itt közöttünk ma. Amen.